Goddag, og velkommen til Kampen om Amerika. Anders Agner, man siger jo, at alle præsidentvalg er historiske. Alligevel, det er vi næsten er ved at være igennem. Det sætter vel alligevel alle rekorder. Ja, det gør det godt nok. Jeg vil sige, at øh, jeg har dækket amerikansk politik i mange år, det har du også, og det er... Øh det er simpelthen det mest af jeg nogensinde har set, og efterspillet, som så nu ser ud til efterhånden at være overstået, gør selvfølgelig også, at det bliver endnu mere historisk, men også bare det forhold, at, at manden, der søgte sit genvalg, ender med at få flere stemmer, end man overhovedet havde regnet med, og under normale omstændigheder, så ville han have haft rigelig med opbakning til at blive genvalgt, ham, der slog ham, fik bare endnu flere i et rekordhøjt antal af amerikanerne gået hen og stemmer så Ja, på alle niveauer er det historisk historiske valg, vi nu er ved Ja, fordi man er. taler så meget om, at amerikanerne er splittet, og det amerikanske demokrati er under pres. Jeg synes i virkeligheden, noget af det, der er mest, men ved det her, det er der aldrig så mange amerikanere der har sat deres kryds på mm. en valgdag. Ja, det er, jo, det er jo altså uanset om man så er demokrat eller republikaner, så er det jo fantastisk. Altså, det er den højeste valgdeltagelse i år 100 i år, og det er øh, altså manden, der har vundet valget Joe Biden har fået flere stemmer end nogen anden præsidentkandidat nogensinde, altså endnu flere end manden han i sin tid vicepræsident. Og hvem vil nogensinde have sagt at den politiker i amerikansk historie der har fået flere stemmer? <laughs> det er Joe vildt. Biden. Det er altså, høre, manden, der har fået flere stemmer end Franklin Roosevelt, han har fået flere stemmer end Ronald Reagan, han har fået og John F. Kennedy, alle de store og så er der jo har fået næstflis nogensinde, det er så Donald Trump, altså ja, det, det, det, det. Helt, det, det er helt vildt. Det her, det er som sagt Kampen om Amerika, bare lige for at præsentere mig selv, så hedder jeg Lasse Charlie Pedersen. Jeg er ny vært her på Kampen om Amerika, jeg har taget over efter Lars Krasmor. Og som sagt, det her det er Kampen om Amerika, og det er jo en, kan man sige, eftervalg, første program, så der er en masse, vi skal igennem, men vi skal lige starte med lidt, kan man sige, Pæn omtal, af grund til, at vi overhovedet kan stå her, det er vores, øh, vores sponsor. Ja. Og Anders, har du øh, lunfødre lige nu? Ja, det kan du tro. Det, øh, jeg elsker at have de her kongressenstrømper på, som de har lavet Sorte Sokker. Ja, det er Anders hentyder til, det er, at han lige nu har sokker på fra det, der hedder sortesokker.dk, som altså er vores sponsor. Og har lavet en serie med... Sokker med præsident. øh, præsidenter på siden. Podoserien. Ja. Podoserien, som det hedder. Ja, hvem har Hvad du på i dag? Jeg har, er det Franklin? No, jeg har Franklin D. Roosevelt på. Det, okay, er Det er no, no, Jeg har Kennedy på i dag. Du har, du har Kennedy på i dag. Og vi har så altså ikke koordineret. Men som sagt, du kan købe de her sorte sokker. Det kan du, hvis du går ind på sortesokker.dk-kongressen og så bruger rabatkoden på kongressen. Så kan du blive i hvert fald på fødderne lige så velklædt som Anders og mig. Anders Savner, vi skal jo en række emner igennem i dag. Vi har aftalt, at vi gerne vil snakke lidt om Trumps, måske hans vej ude. Vi vil gerne snakke lidt om, hvilken præsident Biden bliver. Vi vil også godt lige vende vores vicepræsident. Og så lidt udfasende til sidst. Men lad os lige starte, Anders Agner. En status her øh, på det her, altså, som vi talte om, historiske præsidentvalg. Mm. Vi fik kaldt en vinder her i, øh, i lørdags, ja. I lørdes, ja. Øh, lige omkring, øh, omkring øh, klokken 18. Og det, der så vi jo kører rundt i nu, det er noget juridisk øh, slagsmål, men... Hvis vi bare lige sådan dvæler ved de øjeblikker, det der er uaktuelt, i virkeligheden lige, lige om lidt. Hvad er egentlig det mest bemærkelsesværdige lige nu, synes du? Hvad har du, går du sådan og hæfter dig ved her i, i dag? Det er, Trump stadig ikke har accepteret sit mm. nederlag. Altså det synes jeg godt nok er, altså, det kan godt være, at det ikke længere er en nyhed, fordi nu har det været sådan her i flere dage, men det er stadig uhørt. Altså prøv at høre, nu har du haft præsidentvalg i over 200 år i USA, altså helt siden George Washington i sin tid tiltrådt som den første amerikanske præsident, der har en af nøglerne til, at man har kunnet fastholde at have et, et velfungerende præsidentsystem og kunne afvikle præsidentvalg, uanset i øvrigt, om der så har været borgerkrig eller verdenskrig eller hvad det nu har været, jamen så har man altid kunnet gøre det på den måde, fordi det så end med, når valget er overstået, når vælgerne har sat deres krydser, resultatet ligger klart, jamen så er der en vinder og der er en taber, og vinderen bliver lykken, og taberen, og taberen bliver til gengæld også anerkendt af vinderen, og så dermed legitimerer man valghandlingen, og det er ligesom øh, vil sige. Det er ligesom lidt øh, gået fløjten, den her gang. Trump har i hvert fald indtil videre Inget, ingenting øh, gjort for at signalere, han er på vej til at anerkende resultatet. Sværtimod blev blive med at sige, at det blev blevet stjålet fra ham, og det er, det er altså uhørt, øh, det må man altså sige. Jeg ja, kan man sige, de sidste par dage på de sociale medier, så er noget af det, der har flåret rigtig meget, det er jo den her John McCains øh, tale fra 2008, og der man bare sige, That, that's how you do it. Altså, ja, fuld af værdighed og alt muligt andet. Men det seneste, vi jo så hører, så så jeg læst op på her i morse, det var det seneste for Trump -line, det jo, at han, øh, han er måske på vej tilbage på, kan man sige, på øh, kampagnesbordet. Han vil, han vil ud og holde rallies rundt omkring, for simpelthen at prøve at, at, at smække lidt energi ind i dem, der så er enige med ham i, at der er blevet, øh, blevet snydt. Ja, og øh, man kan sige, at de næste par måneder, øh, det bliver godt nok en, øh, en usædvanlig affære i amerikansk politik, og vi selvfølgelig også kommer til at løbe, når skulle snakke om både her og, mm. og i øvrigt på, øh, på kongressen.com, fordi det er jo klart, altså... Trump er kun præsident indtil den 20. januar næste år, men hvad han har tænkt sig at foretage sig mellemtiden da, det kan altså godt blive ret usædvanligt, fordi normalt er det jo sådan, at så når der har været et præsidentvalg, jamen så i tilfældet her, hvor man så har en siddende præsident, der er på vej ud, jamen så er noget nøgleord et af nøgleordene, det transitionsro øh, og fred, ikke? Altså det vil sige, at man som siddende afgående præsident byder den nye velkommen, og man siger, men hvordan kan vi stikker roligt forberede magtaverdragelsen, så det finder sted i ro og mag, så der ikke kommer noget kæmpe bump, når den ene præsident afløser den anden. Lad os bare lige huske hinanden på. Ja, det er jo også noget loyalitet over for det embede man har haft. Det er det. Og, ja, altså altså. Selv, selv, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Obama og Donald Trump ved Gud i himlen ikke elsker hinanden. Jeg tror, at tværtimod, ikke, der er øh, mennesker, der er på den måde i, i forhold til præsidentmagt, virkelig har, mm. har haft så kolde følelser over for hinanden, mm. som de to, ikke? og alligevel på trods af, at mm. Trump havde svinet Obama til, på trods af, at han havde sået tvivl om hans præsidentielle legitimitet mm. med Birther-bevægelsen, alle de her ting, jeg sagde alligevel, da Trump havde vundet to dage efter, så sad han nede i det hvide hus, modtaget øh, som gæst mm. af den afgående præsident Barack Obama, og det var penibelt, og det så akavet ud, og så videre. Men det skete. Men det skete. Ja, ja, præcis. Det er det, der er hele nøglen mm. her. Altså. Mm. Det er skete. Mm. Og jeg tror altså, bare man må huske på igen her, altså... Indtil nu har der været larm, fra... Det der med, at der har altid været de her gentlemanringer. Jeg husker sådan en, som da George Bush, George Bush den ældre taber ja. til Clinton. Det var heller ikke lige ligefrem, hvad skal man skal sige det, varme følelser. Men det foregik på en pæn og ordentlig måde, så man kunne komme videre. Ja, lad os måske bare lige to sekunder læse lige det ved den, fordi det er simpelthen så fuldstændig tårnhøj klasse, det er manden han mm. eksilerede i dengang, Bush senior. Der ligger altså, da Clinton træder ind i det ovale kontor som amerikansk præsident, ligger der en håndskrevet note fra præsident Bush, som han altså lige har besejret. Og som han afløst, hvor der så står til ham, jeg ønsker dig og din familie alt det bedste, og du skal nok klare det rigtig godt, og lad være med at blive ked af kritik og sådan noget, også når du synes, det er uretfærdigt, hvorefter han så skriver, nu er du vores præsident, din succes er lige med, nationens mm. succes, og jeg kommer til at hæppe hårdt på, at det går godt. Men så er man i virkeligheden, det er jo meget interessant, den sætning der, fordi så er man jo egentlig inde i det, der måske er noget af kernen. I, nu er vi jo ude og lege psykologer, det jeg normalt min kone om. <laughs> det er meget klogt. <laughs> det, det, det, er, det er meget klogt. <laughs> øh, og det skal til lytteren sige, at hun, er, hun har uddannelsen, så det er okay, hun gør det. Det er ikke Som bare for at sige Men det, jeg tænker på, der er vi i virkeligheden lidt inde i sådan Trumps virkelig inderste karaktertegn, det her med, at han, han har vel... Han er, han er præsident for sig selv, og måske sine egne vælgere. Altså. Ja, ja, og det er jo det, der viser sig nu. Ikke? Altså, det her med at tænke på nationens vejervæld, mm. det, det gør han jo ikke. Og mm. det gør han heller ikke nu, fordi hvis han gjorde det, så ville han jo stille sig op og sige, ja, det var godt nok ikke det, jeg havde håbet. Jeg er godt nok lidt træt af, 71 millioner stemmer ikke er nok til at give mig fire år mere. Men sådan er det. Mm. Æ, så ja, okay, nu må vi prøve så godt vi kan at uh, lægge det her valg bag os. Jeg vil bruge min sidste tid klogt, og så vi vi ellers... Uh, ønske Biden til lykke med sejren, men det har han jo ikke gjort. Ja, og så skal han jo også nå at benåde en frygtelig masse semikriminelle typer, der har arbejdet for ham. <laughs> ja, ja eller, ja, eller i de mere kulørte rygter, der går, er, om han når at gå af selv, no, så altså kan, kan, kan benåde ham. ham. Ej, det er nok en smule... Den, det det, det, det den, den, næsten den er næsten for House fedt. of, of Cards-agtigt. men, men skøretækker er jo sket de sidste fire år, men lad os lige prøve at tage den. der nu, nu kører der den her juridiske øh, proces øh, vi har hørt om alle der er alle de her kan man sige retssager på vej i ja. i specielt øh, Pennsylvania vi ved også der kommer nogen i Georgia, de ligger også op til at der måske kommer både i Arizona og Nevada. Men lad os la bare lige sådan for nu snud øh, tage den. Kommer det til som du vurderer det ændre noget? Nej, det tror Nej. jeg ikke. Og jeg tror altså en af grunde som er vigtig at tage med her det er faktisk meget sådan, at jeg talte med, vi har jo en, en mm. dygtig ung mand, der hedder Emil, som er vores juridiske analytiker der sidder til daglig over i Washington, og jeg snakkede med ham her, inden vi gik i studiet nu her, mm. øh, så sagde han noget, som faktisk er meget relevant, synes jeg, at jeg tager med her også nu, og det er lige præcis det her med, der er mange, der snakker om det der med 2.000 paralleller, og dengang mellem mm. gård og Bush, Jamen det er 537 end... stemmer. Jamen det er det, altså, ja. det er det, der er hele ja. forskellen. Det er Kæmpe jo 100.000 stemmer eller sådan noget, det drejer sig om den her gang. Det vil sige, at grundlaget for kørende sag er der ikke, og man kan sige, en af de republikanere, som forlig har været ude og begyndt at sige til Trump at hey, nu bliver der sådan nødt til at komme med noget dokumentation, det er Chris Christie, den mm. gamle guvernør i New Jersey, mm. som i øvrigt også er jurist af baggrund, som at sige, jamen prøv at høre, der er nødt til at komme en eller anden form for bevisførsel. Du kan mm. ikke bare forvente, at vi bakker dig op på baggrund af uddokumenteret mm. påstanden, så nu må der snart, der må snart noget på bordet. Mm. Og det er klart, det er der, det begynder at knibe lidt, for der er ikke rigtig noget dokumentation. Nej, der har jo ikke været beviser men der er nogle af de amerikanske medier, de har så prøvet at tage og efterprøve nogle af de her poster, blandt andet det her med, at døde mennesker skulle have stemt, og som de siger, jamen, vi har ikke kunnet finde nogen endnu. Vi har ikke kunnet finde en eneste endnu, og det kan selvfølgelig, jeg skal jo ikke kunne sige, at der ikke dukker nogen op, mm. men man kan sige, at der, der er gået seks dage, det begynder der være en bekymrende bevisførelse. Ja, altså, hvis det var, så var det nogle ret gode i, at man var kommet med dem allerede efter, <laughs> efter man kunne se, hver vejen blæst. Men det, men det stiller jo egentlig, altså, og så er der en anden del, hvis vi lige husker tilbage på 2000. Det var, at øh at Bush busshammer foran, så de skulle sådan set bare stoppe noget. Nu ja. skal de til at køre noget tilbage. men det, det kommer ikke til at ske. Nej, men når, det så, når vi så begge to er enige om, og jeg er fuldstændig enig med dig, det kommer ikke til at ske alene, det der med dels, så skal man rulle noget tilbage. Det skal man, kan man sige, så kan man mene, hvad man vil, om man kunne tage til ret, Men de skal trods alt, formoder man forholde sig til, hvad der står i, uh, står i den amerikanske forfattning. forfattning. Så er der jo egentlig to spørgsmål, hvorfor gør eller et spørgsmål, men måske to svar i virkeligheden. Hvorfor gør øh, Trump det så? Er det, fordi han er en usandsynlig dårlig taber, eller har han et eller andet mere strategisk, han godt kunne tænke sig at opnå? Ja, ellers er det begge dele. <laughs> ja, både han en dårlig taber, der er Trump, ja, han, siger, han, tænker han, han, han virker som en, der godt kan kaste med kalde det sige. Ja, jeg vil sige, det, jeg synes godt nok, det, det er skidt, det der er gang i lige øjeblikket. Altså, det, når man nu har set nogle... Taler vi om Bush-eksemplet mm. før... Jeg synes altså ikke, fordi vi skal lege historie til i møde, mm. men må ikke bare lige minde om, da Jimmy Carter i sin tid overtog efter Gerald Ford, mm. den mand, der havde benået Richard Nixon mm. efter Watergate. Det første manden gjorde, efter han var taget i ed som amerikansk præsident, hvor Jimmy Carter sad op på podiet i forbindelse med indsættelsen, det var, at han takkede Gerald Ford, hyldede ham for hans patriotisme og for hans tjeneste i de forgangne år, mm. og bad folk om at klappe af ham. Mm. Igen, altså vi er bare ude i det, er, altså storsind i nederlades og i stund det er altså afgørende mm. også for, at USA som nation fungerer i forbindelse med magtoverdragelser. Og der synes jeg godt nok, at han svigter sit ansvar. men en sige. ting er, at han svigter, men hvis vi nu er se at han kaster med spillebrætter og tramper i gulvet og bliver endnu mere rød i hovedet, Trump. Hvis man, hvis man skulle prøve at tage, apropos House of Cards-analysen på det, mm. hvad er det så, han håber? Altså hvad... Hvad kan han politisk få ud af det? Jamen, han håber jo tydeligvis, at øh, han kan skabe så meget usikkerhed omkring legitimiteten af det her, at han enten, jeg ved ikke om, jeg kan faktisk ikke helt bestemme mig for, om jeg tror på, at han rent faktisk tror, at han kan vende det her stadigvæk, eller om det er mm. noget andet, der ligger bag, fordi... Jamen, det er det, man bliver ved med at tro, ikke? Det virker så usandsynligt, det der, tænker jeg. Der må være noget andet, ikke? Altså... Allerende lige du har været præsident i fire år, du må da have så meget undskyld din realisme, at du godt kan se, at det kommer ikke til at ske. Ja, ja. under normale omstændigheder vil jeg skulle også. Man tro, skulle man altså, tro? Ikke? Ja, ja, præcis. Æh, altså, der er jo dem, der øh, allerede nu begynder at snakke om, at øh, Trump kunne godt finde på at stille op igen i 2024. Ja, det, det er også noget det, jeg har set. Eller I hvert fald, jeg har tænkt, han vil. En af mine tanker har været det der med, at han vil være sikker på, at det er ham, der bestemmer i det republikanske parti. Godt vil han ikke stille op, men så vil han godt nok være så kingmaker, ikke? Altså, han er med jo. til at bestemme, hvem det er om og, og det, det kan han jo et stykke af vejen også, mm. øh, med en, også med en vis portion lavstyrke alt den stund. Det er jo ikke et, det er jo ikke et tabt mandat mm. på den fasong. Det er jo ikke sådan, så han fik en ordentlig vælgerløsning. Altså, tværtimod leverede han en, en kæmpe fremgang. Ja, det har Æh, ikke tabt senatet, og de er gået frem i... De er gået frem i øst. huset. Ja, Jamen, ja, altså, ja, præcis. Jeg tror også, det, man skal have med her, det er netop det her med, at hans, altså lige om lidt, selvom han så stopper som præsident om et par måneder, så har han stadig den største megafon, du kan mm. forestille dig, nemlig hans Twitter-konto. Fordi ja. husk på, at 89 millioner, eller hvor meget det nu er, følger ham på Twitter. Mm. Og de følger ham jo, det er det, vi skal hele tiden huske på, når folk nu har slået det hen med det der, når han bruger sin den der real Donald Trump Twitter-konto. Han bruger ikke Twitter-kontoen. Den retweeter de så ud fra, ej, Men det vil sige, at alle de mennesker, som har fulgt ham og følger ham, de er der stadigvæk, ja, ja. selvom han om et par måneder er væk som amerikansk præsident. Og det vil sige, jeg tror, vi kommer til at høre... Meget mere til ham. Ja, der, har ja. været sådan nogle, øh, der har været nogle meget interessante undersøgelser heroppe mod den amerikanske præsident, at man siger jo, sådan, det, det man kigger på, det er, hvor mange følgere har man på sociale medier, men også, hvor mange hits har man på for eksempel Google, at der ud fra de sådan parametre, så siger man jo, at Donald Trump er det mest kendte menneske nogensinde. Jo, men det er jo i virkeligheden også, øh, jeg talte med øh, Katrine, vores ja, øh, somier, jeg, jeg, den anden dag, som sagde, jamen i virkeligheden, så er det, der sker i øjeblikket, det ultimative bevis på, at Trump med den her Twitter-konto er blevet sit en masse mm. altså øh, den dag, der var, hvor han holdt pressekonferencer, og de pludselig mange af de store amerikanske netværk lukkede for signalet, fordi han blev ved med at stå og fyre løgne af op for talerstolen, mm. og man afbrød sendingen, jamen han måtte da ligeglad. Mm. Han kørte bare videre, og så lagde han det op bagefter på sin egen Twitter-konto, som netværkene havde prøvet at obstruere, og så kom det ud alligevel. Og det er altså det er et forhold, som vi skal tage med i forhold til hans videre færd herfra, mm. at... Øh, han går ikke bare væk. Altså, øh, det går godt være, at han er ude af vagten om et par måneder, men jeg tror bestemt ikke, at han går væk. Fordi punkt et. Han har så stor en opbakning, især på højrefløjen i det republikanske parti. Det vil sige, at den der idé med at sige, kan vi så bare øh, lægge ham helt øh, ud på en eller anden golfbane, og så kan han være der, til han en dag øh, er, er færdig som. Øh, Altså, det kan man jo ikke. Altså, mm. det kommer de ikke til at kunne. Altså, det der med at tro, at republikanerne af den grund nu pludselig bliver sådan et eller andet moderat øh, foretagende, nej, nej, nej. det kommer aldrig til at ske. Altså det kommer altså. Ikke til at ske. Men, der, men det er jo også en vej, de i virkeligheden, hvis man går og drømmer om det, det er jo en vej, de har bevæget sig væk fra fra mange år siden. Man kan sige, at i virkeligheden stak Både McCain og Romney i virkeligheden lidt af som personlige kandidater, men linjen i partiet var jo allerede skrevet altså, ja, ja, i især, både 8 og 12. Altså. Ja, altså måske især, øh, især i 8 og 12 blev det så et problem for, for Romney. Han ja, var ja, næsten jeg, prøv, var for moderat, han blev for da han prøvede at blive mere højredrejet mm. i sin øh, republikanske øh, grund. Ja, man kan også se, hvor Romney ligger henne i dag. Ja, ja. Apropos Romney, så er han jo en af de få, der faktisk har været ude at sige til, til Trump, eller han har været ude at sige tillykke til Biden, for lige at runde Trump af, mm. øh, så det, vi kunne snakke om det her i par Ja, jamen, det, det kommer vi sikkert også til. <laughs> <laughs> ja, vi, vi fortsætter bare ud i skrivebordet i stedet for. Øh, hvad hedder det? Vi, vi slukker for mikrofonen på et tidspunkt. Nu af det, der er bemærkelse, det er jo, kan man sige, i virkeligheden, dem, der har været ude at sige tillykke til Biden, det er, det, er en, det er en Romney, det er til dels en Chris Christie, og så er det selvfølgelig et altså, Bush. Altså, ja, sige, men det er, men det, så... der er jo interessant, hvorfor undsiger republikanerne ham ikke? På et eller andet tidspunkt bliver, altså... De tør vel ikke, tænker jeg lidt? Ja, det er nok den ene del at sige. Det mm. den øh, mand, jeg især holder øje med i forhold til, hvornår han siger noget, det er Mitch McConnell. Mm. Senatets flertalsleder, ja. fordi han har været tavs som graven, ja. og... Øh, ja, han siger hverken den ene eller den anden. Nej, og man kan sige, den der tiger samtykker, mm. øh, og det vil sige... Indtil han siger noget andet, så ligner han en mand, der er i, i synk med, med det Trump, han, han siger. Ja, ja jeg, jeg måske sige, den der tiger vil ikke have fødderne våde. Nej, det er, noget det. <laughs> det er virkelig vel det, det handler om. Han, han sidder bare og venter. Lige Jamen, nu. jeg tror måske, der er en, en grund til det. Æ, I det tilfælde her handler det om, at æ, Mitch McConnell lige nu skal virkelig tænke sig om. Mm. Æ, en ting er, hvad der er i forhold til, til præsidentudgangspunktet, men McConnells egen position er potentielt set troet mm. lige nu. Så er vi i den situation, at man ikke ved, hvem der, får hvem der, til der har flertal i senatet, fordi der skal være omvalg nede i Georgia, og øh, det kan godt gå hen og blive noget en gyser, og det bliver først afgjort til januar. Mm. Og det vil sige, altså lige nu hvis bare husker på, Lasse, lige nu har vi jo en, det hedder 53-47 mm. øh, i, i republikansk favør i senatet. Det ser ud til, at det afhængig af hvad der sker i Georgia, så hedder den lige nu, med de mandater, der er fordelt, så hedder den 50 til republikanerne og 48, 48. til demokraterne, og mm. der er de to tilbage nede i Georgia. Mm. Og det er øh, sådan, at i et af stemmelighed, okay. hvis nu er demokraterne napper dem begge to, det er ikke det overvejende sandsynlige, men det kan ske, mm. hvis det sker. Så er det, så er det demokraterne, der de facto har flertallet, fordi det er den siddende vicepræsident, der som præsident for senatet afgør stemmelighed, og så er der pludselig øh, altså, tønd under Macarons mm. position også. Ikke? Ja, og det er klart. Lige nu, altså for McCollons det kan godt være, at præsidentvalget er slut, med valgkampen er ikke slut. Mm. Øhm, så øhm, det er klart, han sidder lige nu og vurderer, hvad er smartest for ham i forhold til at øh, mobilisere mm. nede i Georgia. Og der øh, synes det åbenbart at være hans opfattelse, at øh, det er hans interesse at øh, lade Trump gøre, hvad Trump gør. Mm. Og så sidde og vente. Jamen endnu en gang, så har Trump jo taget dagsordenen, der er gået øh, ja, små, <laughs> små, små, små 20 minutter, og nu kommer vi til ham, der har vundet valget. Han hedder, han, han hedder Joe Biden, øh, han er en ældre øh, mand, følt i uh, Scranton, Pennsylvania. Han er glad for is, øh, og har været vicepræsident og senator en øh, frygtelig, frygtelig, frygtelig masse år. Anders Agner, en Joe Biden, hvad for en slags præsident? Kommer, jeg har en interessant antagelse. Det kommer godt nok meget an på, hvad det er, der sker i ja. Det er næsten afgørende for, hvad for en præsident ja. Biden kan blive, fordi i tilfælde af, at øh, republikanerne klarer der dernede, mm -hmm. i tilfælde af, at det lykkes McConnell og hans parti at øh, holde fast i senatsflertallet, så bliver Biden en ret svag præsident, mm -hmm. for så kan han ikke gøre en pind. Altså, så kan alle hans lovgivningsprogrammer overhovedet ikke flyve. Øh, Nej, men jeg tænker i virkeligheden også, at Biden ser sig selv mere som en symbolpræsident. Ja, det, det har ja. han, han jo selv sagt, at han er, ja. men i virkeligheden også, at han prøver at gå ind, vil gå ind og signalere det her med. Det, det, det, det er både det, jeg synes, jeg hører ham sige, men også signalere, det er, at, at det, er, det er hele tiden det her unity, vi skal mm. samles. Vi skal jeg synes, der er en rigtig interessant pointe ved Biden, som man måske i virkeligheden ikke bruger så meget tid på. Det er, at vi går præsidenterne tilbage, de sidste faktisk tilbage til Ja, til midten af 70'erne, måske endda slutningen af 60'erne, så er det jo det her med, at så alle præsidenterne det har været en eller anden form. Det har været mediepræsidenter. Jeg ved godt, at Reagan havde været guvernør, Clinton havde været guvernør, Obama havde været senator. Men de var, de var noget andet alligevel. Joe Biden er en, undskyld, jeg siger det, lidt kedelig, gammeldags håndværkerpolitiker. Sådan en, der har ramt rundt på Capitol hele siden midten af 70'erne og fået politik til at ske. Ja. Det er virkelig et nybrud. Altså, ja, ja. i forhold til... Altså, sådan som Joe Biden er jo sådan en, der plejer at tabe præsidentvalg. Altså, man kan jo kigge på en, ja. en John McCain, en Romney, som sikkert havde været fremragende... Hillary Clinton, ja. Hillary Clinton, for det at ja, ja. som sikkert havde været super dygtige, gode præsidenter. De vinder bare ikke et valg. Det er vel virkelig noget af det, der bliver meget interessant at se med, synes jeg, med Biden. Hvad sker der med amerikansk politik, når vi lige pludselig har... Altså, han var undskyld, jeg siger, at jeg sad og så hans tale her igen i går aften. Det var ikke engang god tale. Nej, jeg synes jeg faktisk, at han havde et par enkelte wonderer, jeg godt, jeg godt kunne lide. Jo, jo, jo fald lige dem, der næsten, jo, ikke at... nogen, altså... nej, nej, men han er jo ikke nogen... Nej, nej, det er jo ikke Yes We Can 2.0, der gang altså, det, det, det er det, der er jo slet ikke taler. Men det er det der med, at han, han er nyt på den måde. Ja, og det er klart, altså jeg vil sige, jeg tror også, man skal tage fat i her, at det er en del af den opbakning, som er så massiv, som den er til Joe Biden. for det er jo mm -hmm. det, som meningsvis, altså. mm -hmm. Og det 74 millioner mennesker, det er, altså Biden er den mand i historien, der har fået flest stemmer til mm. præsidentvalget, altså det er, han sagde det jo også lidt selv, endeligvis i talen, den har han holdt, det havde han nok heller ikke selv jeg regnet kan med, se det, det kan jeg, og det kan jeg godt forstå, for det var der ingen, der havde regnet ja. med, men det er jo klart, en del af det mandat, han får, skyldes jo i høj grad også modstanden mod Trump. Det ja, de har jo ikke, ikke stemt på Biden, nej, rigtig mange af dem. det er jo det, det er jo det, altså en del af mobiliseringen er sket på trods af Trump og ikke på grund af mm. Biden, ikke? Mm. Uh, og det er jo klart, uh, eller i trods mod Trump, ikke? og det er jo klart, det tror jeg bare, man skal have med her. Mm. Jeg er spændt på at se, hvor længe der går. Jeg tror nemlig ikke, der går ret lang tid. Når røgen har lagt sig, og Biden har sat sig i stolen osv., så, så tror jeg, der vil være ret meget, der ret hurtigt kommer til at handle om Kamala Harris. Mm. Fordi at nu er det i dag den 9. november. Det vil sige, at der er lige præcis 11 dage til, at Joseph R. Biden han bliver 78 og øh, det vil sige, at når han ligger hånden på Bibelen den 20. januar næste år, så har han 78 et kvartår. Mm. Det er sådan nogenlunde, øh, hvad den amerikanske mm. gennemsnits levealder for en mand er, mm. ifølge statistikkerne. Det var nok sted en lille smule til 78 eller sådan noget af den stil. Det er mere for at konstatere, det kommer til at fylde noget. Altså, mm. Det, lige sådan snart han har sat sig, så begynder man at kigge Jeg på sig, er, no, hvem, er det, er hvem er det, der sker, hjem? Fordi en ja. kan jo se, at det her er jo ikke et langtidsprojekt, altså det er maks en valgperiode. Nej, men det er jo også det, hvor han selv siger, han ser, som en overgangsfuld. Men, men apropos det, altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det der med, at han i virkeligheden er en politiker, vil, hvad han, vil hvad, han som den første præsident i mange, mange år, altså Mm. Vi skal virkelig måske tilbage til... Den... Ja, til Gerald Ford, for at finde noget lignere. <laughs> Nå, men også det der med at lave nogle deals, hernår med den. Altså, ja, ja. Men, men det er også en anden tid. Altså, tror du, det kommer til at betyde noget, at han er en helt anden slags politiker? Det kan det gøre. Altså, jeg tror ikke, han fornemt lave et tværpolitiske aftale. Det tror jeg godt nok ikke. Men jeg tror, at det er selvfølgelig en fordel for ham, at han rent faktisk kender magtapparatet. Mm. Altså, det var også det, der i sin tid, da han var vicepræsident, var det faktisk en af de ting, han blev brugt allermest aktivt ja, det til. Precis. Det var, at han blev sendt ned på capsulehøret. Ja. Det har de jo også sagt. Altså, det har de jo sagt også. Altså, folk helt tæt på Obama har jo også sagt, altså Valerie Jarrett, blandt andet en af Obamas ja. nærmeste rådgiver, har jo sagt også, jamen, det kunne Biden bedre end Obama, mm. fordi han havde relationerne, han havde alle de her husk pålæse, nogle af de mennesker, der har endorset Biden, mm, mm. er jo også fremtidende republikanere. Altså Præcis. afdøde John McCains hustru, hustru har været ude i en meget hjertelig okay. endorsement af Biden osv. Mm. I Arizona i øvrigt, hvor han så endte med at vinde, apropos. Mm. Men konstaterer bare altid fattighed her, det bør være en fordel. Det er ikke sikkert, at han kan bruge det til noget, men det bør jo selvfølgelig mm. være en fordel, at han faktisk ved, hvordan klaveret spiller, for det kan man sige. Det har Trump jo ikke gjort på noget tidspunkt. Han har været omgivet af folk. Ja, USA, som har vist, hvordan vi tog... man gjorde, ja, USA kommer jo også ind i det her, kan man sige. Det, det er ikke det, vi skal tale om i dag, men står jo også over for kæmpe økonomisk opbygning, efter, når corona engang forhåbentlig er løst og sådan noget. Ja. Sådan. Altså, der... Måske kan han, har jeg bare tænkt bruge den der med, at han i virkeligheden ikke er særlig ideologisk til at sige, kunne vi lige i en kort periode mødes lidt ind på midten, og før, så ved I godt, og det er jo en anden del af det, I ved godt, I ikke skal slås med mig om fire år. Ja, men spørgsmålet er bare, om han kan det. Ja, ja. Fordi det er der, det er er, der, der er en venstrefløj, mm. som ikke nødvendigvis synes, at de har givet ham mandat til at <laughs> være sådan lyserød. Og øh. det, er, det, det, det tror god, jeg så at man skal, skal mm. tage fat i her, ikke? Fordi det er den mest venstrehængende udgave af Joe Biden, jeg nogensinde har set, ja. der nu ja, ja. har vundet præsidentvalget den tværpolitiske dealmager, som han øh, kunne være som senator, mm. eller den håndværker, han også viser sig at være som vicepræsident, han har altså lige rykket et par nyk ud mod mm. venstrefløjen øh, med, med Bernie Sanders og Alexandre Ocasio-Cortez osv., mm. simpelthen øh, for at få dem med ombord. Det lykkedes også, og det er jo en del af rammen for, hvorfor han har vundet præsidentvalget. Det er jo fordi, han fik den her venstrefløj med. Ja, det bliver interessant at se de færdige øh, altså opgørelser over, hvem der er i virkeligheden stemmer. Det er meget, der tyder på, at de virkelig er blevet aktiveret den her Og gang. lad os bare lige huske hinanden på her også, at i forhold til sen det spænder altså ret vidt. Altså det er det, mm. det udgangspunkt, han har i forhold til det demokratiske senats, den demokratiske senatsgruppe. Den yderste venstrefløj i senatet defineres ved Bernie Sanders. Mm. Den yderste højrefløj i det demokratiske parti defineres ved Joe Manchin, mm. senator for West Virginia. En stat, som jeg ved, både du og jeg har jo været der, men til lytterne derude, der måske ikke lige har tænkt, at det var der, de vil hen på sommerferie, det forstår jeg sådan set godt. Mm. Æh, Altså, det er en udelukket, en langt overvejende republikansk stat. det vil sige... Ja, helt nørdet, så kan jeg oplyse, at det er den stat, hvor Trump procentuelt har fået flest stemmer. Ja, ja, men det kan du bare se, og alligevel... Nej, Wyoming. okay, er, som som man, er smil smil men i tæt kamp. <laughs> men Joe Manchin er alligevel valgt som demokrat, det vil sige, at hvis man flytter Joe Manchin til Kalifornien, eller til New York, eller til Massachusetts, <laughs> så vil han blive anset for, at han er republikaner. Nej, han vil ikke blive anset for, at være republikaner. Han vil tage en sjævle hurtigt. Jamen, det er det. Og du at det bliver svært at, yeah. det bliver svært at, at fagne det her, fordi mm. hvad er det fælles projekt? Mm. Og en Bernie Sanders og nogle af de andre mere venstre, venstredrejede, mm. de vil jo ikke stå og sige, jamen lad os da lave noget med Mitch McConnell, mm. det er en super god idé. Mm. Tværtimod så tror jeg så altså heller ikke, at Mitch McConnell nødvendigvis vil være grebet af trangen mm. til tværpolitisk samarbejde, netop ud fra det, vi talte om før, med at mandatet øh, i repræsentanternes hus er krympet for demokraterne mm. Det vil sige, at McConnell ved jo godt, at der ligger et midtvejsvalg om to år, og normalt bliver en nyvalg af amerikansk præsident. Ja, han er blevet for ja, Og det, det kan man jo sagtens fra McConnells side også sidde og tænke, om. Uh -huh. det skal vi bare sørge for, at der sker der, fordi så er vejen banet for at vinde mm -hmm. huset, og så kan man tage det hvide hus tilbage i 2024. Mm -hmm. Det vil jeg da gætte på af McConnells budlinger. Ja, og så er vi vel egentlig inden kernen af noget af det, det er, at en ting er, hvad amerikanerne har, har brug for, mm -hmm. en af mine, en noget af det, jeg altid lægger meget væk på, når jeg er ude og tale med nogen, eller på andre konkurrente medier, det er det med at sige, at amerikanerne er slet ikke så uenige, som vi gerne ofte vil gøre dem til. Altså, de kan sagtens finde ud af det med hinanden, også republikaner og demokrater, og gå på arbejde sammen, og deres børn går i skole sammen og snakker sammen. Men problemet tænker jeg nogle gange, det er, at de politikere, der leder dem, de har i virkeligheden mest interesse i at dyrke den der uenighed. Ja, og den er jo så derfor også virkelig fået lov at sætte sig i de seneste år, fordi du ja, har haft en præsident i, i der, der er ikke, ikke nogen, der har interesse i, at det eskalerer situationen, hvis nej, man nej, taler nej, om, svært om det. mod ikke, øh, Og det, øh, det er også derfor, når Biden stiller sig op og snakker om mm. det der med behovet for heling osv., altså det er jo svært at være uenig med manden. Jeg har bare svært ved at se, det lykkes. Ja. Altså, det må jeg sige. Altså, fordi jeg tror, en pointe, som er vigtig at, at tage med her også, det er, du har set i de forgangne fire år nu, at cirka halvdelen af USA ikke har følt sig repræsenteret mm. af den præsident, som har stået i spidsen. Det er min øh, helt klare vurdering, at det er en til en det samme, vi kommer til at se mm. nu her for 20. januar. Det er bare med at omvende Ja, kan okay, man sige, så er der den udgående præsident, der ikke bare står og kaster benzin på bålet. Han står og kaster håndgranater, <laughs> benzin og og hvad han ellers, tortyler, hvad ja. han ellers har fundet ud i skuret. Altså, Præcis. Apropos, øh, og det om fire år, du nævnte hende selv før, Camilla Harris, som man snakker allerede om, at det er er demokraternes kandidat. Mm. Det er jo voldsomt historisk, vi har en, øh, en kvinde, første der sætter sig. Ja. Første kvindelige øh, vice, vicepræsident, og amerikansk politiker. En, der fylder meget i ja. amerikansk øh, politik. Gør os lige, Anders, bare lige en lille smule klogere på hende. Nå, Harris har gjort gjort komedkarriere, mm. ikke? Altså, husk lige på, at... Øh, hun er stadig ikke færdig. Hun når ikke at, at sidde en hel embedsperiode som senator for Kalifornien, før hun nu så skal overtage vicepræsidenten bedre. Hun er jurist af baggrund, kommer fra Kalifornien. Hun er datter af immigranter, en indisk mor og en amerikansk far, der mødes i Kalifornien, hvor hun så øh, vokser op, øh, eller i hvert fald har en del af sin opvækst, og også øh, har sin, øh, sin begyndelse, hvor hun begynder at... Øh, arbejde så ind i de politiske øh, geleder der, men det er sådan meget juridisk. Hun ender som det, man vel kan kalde delstatsjustitsminister, mm. inden hun så i 16 gik efter at blive øh, kalifornisk øh, senator, hvad hun så blev ret øh, overlegen. Mm. Derfra nærmest med det samme begyndte man at snakke om, at øh, hun var i spil. Øh, mm. Til, til de højeste embeder, og hun gik jo så også selv efter øh, præsidentembedet her i 2020. Det lykkedes sig overhovedet ikke. Øh, Ej, hun, hun det, en, hæftige... kamp... det startede godt. Altså, hun tørrede blandt andet gulvet med Joe Biden i den første tv-debat, så gik det sådan lidt Jamen, ned Det så godt ud på papiret, og hun var meget god i nogle debatter og sådan nogle ting, men hun... der var ikke nogen, der stemte på det. Nej, altså, det blev sådan lidt, så gik det sådan lidt fløjten. Hun kunne ikke rigtig holde momentum, og fundraising-knep også. Altså, det kan vi tage en anden dag hvorfor mm. det var tilfældet, der var mange fejl, demokraterne gjorde, øh, så det så endte med, med Biden så er nu men, men hun har jo hele tiden været en, en profil og en, som, som folk også har ø, i det demokratiske gilleder haft stor fidus til, ø, og som jo også, det er jo noget, vi skal kigge på, når man begynder at have alle de her valgforskningsrapporter, mm. jeg er ret sikker på er en af grundene til, at demokraterne har haft så godt fat i mm. de kvindelige vælgere, mm. som det her tilfælde er, på grund af Kamala Harris. Mm. Øh, der har været mange, der snakker om det, når hun skulle være med til at sikre Biden opbakning i den sorte del af befolkningen. Det klart det en fint selv. Det, han fin selv. Naja, det, det handlede om, det er jo de kvindelige vælgere. Ja. Øh, og det tror jeg også, vi kommer til at se kendetegne hende nu som, som vicepræsident, det er det her med at, at køre uh, ligestillingsdagsordnene, fordi der er sket mm. ting i de forgangne år, som demokraterne gerne vil have gjort anderledes. Mm. Altså, at vi nu er på tærslen til 2021, står med en situation, hvor det reelt set ikke kan udelukkes, om kvinders ret til abort i USA bliver, øh, bliver forringet. Øh, det kan ske øh, afhængig om, hvad, hvad højeste ret vælger at gøre, eller ej. Det, der er bare det er, at hun, øh, hun i hvert fald er, altså hun er jo ikke den traditionelle øh, vicepræsidentkandidater bliver heller ikke den traditionelle vicepræsident af den grund, som vi talte om før, nemlig det faktum, at øh, hendes chef allerede nærmest vurderer som, at på vej ud, inden han overhovedet er ja. ind. Ja, ja. Øh, så alles øjne vil være rettet mod hende, og det er da også spændende at se, fordi jeg tror, der kommer en historie ret hurtigt, der begynder at hedde, hvor længe sidder Joe Biden? Altså, mm. kører han perioden ud? Mm. Eller, øh, altså, kører han hen til, at sige, efteråret 2023, ja, for så er overladet det til Harris, ikke? Det vil jeg godt komme med et bud på. Det kommer meget, meget an på en masse interne meningsmålingerne hos ja, demokraterne om, det hvordan tror Harris, hun klarer sig. For jeg tror faktisk, og det er min private analyse, jeg tror ikke, Harris nødvendigvis står specielt stærk for at, at vinde, i hvert fald, altså, kan man sige, det? en ting er, hvis hun får lov at sidde en kort periode som præsident, så står hun selvfølgelig stærk, men ellers, så tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, hun står specielt stærk for at blive en kandidat, og jeg tror slet ikke, hun står stærk for at vinde et valg i, øh, i øh, 24. Jeg synes, at hvis noget af det her valg endnu en gang har bekræftet, det er jo afsindigt svært, demokraterne har det med ja, det, jeg populært sagt kalder hvidmænd, og, og, eller det hedder mm. mænd over 40. Øh, og, og det ville hun, og ingen dommer om hvorfor, men det ville hun i den grad ikke gøre gør bedre. Nej, det, det kan godt være. Det, men det, som jeg ser det lige nu, mm. så er det det, der er planen. Det tror, øh. jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i det, det der er planen. Jeg siger bare, jeg tror at demokraterne vil have det svært med den plan. Ja, altså, det, det, øh, er, det, det, ikke, det Det er udelukkende ud fra en strategisk gang om. Det, det, det har vi fire år til at Jeg snakke. tror jo, der er en anden faktor, som vi skal holde øje med her. Der kan også komme noget internt, altså ja, i forhold præcis. til, hvor længe det, det tager. Fordi hvis der i højere og højere grad bliver fokus på, hvad Harris laver, og den der stigende grad af, hvornår hmm. er det egentlig, at kongen applicerer. Øh, jamen, så kan der også på så komme... Men så kommer øh, der det, der hedder Lame Dog, den kommer bare to år før. Jamen, det, det. Ja, Så på det andet tidspunkt, så kan det også øh, blive en faktor, men... Ja. At det er det faktum, at vi sidder her nu, her ja, og, og der er et par måneder til, at Biden og Harris tiltræder, vi allerede sidder og snakker om, hvornår Biden stopper, ja, er, øh, fortæller jo, en del om, hvad det er for en dynamik, vi er på vej ind i, ja. i forhold til det her præsidentskab, der skal til at starte. Det er super, super interessant, det kan vi snakke meget, meget med om. Vi, vi, vi, jeg, tror, jeg tænker, at vi skal til at tage en uh, udfasning nu, eller vi skal det. tage en lille pause, vi er tilbage igen om et par dage, men apropos, når vi er tilbage på igen om par ham der, der sidder nede i det hvide hus lige nu, har han givet op på det tidspunkt også? Ej, det, tror, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at noget af det interessante er, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der et eller andet punkt, hvor det bliver et større problem at blive ved. Altså, men jeg tror, at de har rigtig god grund til lige at holde fast i vreden og frustrationen, måske et par uger endnu. Og så tror jeg, at de vil, for ikke at tabe alt for meget ansigt, lige køre et par retssager. Ja. altså. Jeg tror, det skal have lov at spille lidt ud. Men, altså. ind, men uh, interessant er det, at uh, forlyderne jo i medierne er, at uh, både hans svigersøn, Jared Kushner, ja. en af de få folk, han lytter til, ja. og hans hustru, Melania. Begge to nu skal jeg være på det hold, der hedder, at uh, nu må jeg altså godt uh, snart erkende nederlaget, ja. og uh, så komme videre herfra. Det, jeg, tror ikke, altså, jeg tror bare, at Melania gider bare ikke mere nu. Hun er bare træt. Det, <laughs> det, altså, der går rygter nu også om, at uh, hun bare venter på, at hun kan eksekvere uh, skilsmissen, men uh, jeg vil sige, at... Uh, Jared Kushner, husker, det, altså hvis Ivan kan begynde at sige det samme og så kan det gå op, at han begynder at tænke, okay, men er det så egentlig, der er tilbage, som holder med mig? Ja, men det, det tror jeg ikke nødvendigvis er noget, han lider så meget, så meget under. Det, det, kan være. Det. det kan være. Det her, det var kampen for Amerika, præsenteret i samarbejde med vores gode samarbejdspartnere, Sorte Sokker. Det, det hedder kampen om Amerika. Ja, sagde ikke det? Kampen for Amerika. Så jeg sagde kampen for Amerika? Nej, ja. Nej, noget slut. Ja. Nu, ved du vi tager det med, vi klipper det ikke ud. Fordi vi har faktisk en, jeg skal lige huske at kreditere, vi har en meget, meget dygtig producer. Han hedder Tom Carstensen, som sidder her ved siden af mig, og er Det er godt, vi har Tom. Det er godt, vi har Tom til at holde styr på os. Det her, det var Gamma-Amerika. amerika Tak. Det var da vi ses igen, eller vi lyttes ved igen om et par dage. Hej.